Наші інтереси сходяться. Ріпс важко проковтнув слину, Йому здавалося, що Креве – неабиякий ділок. Тим скоріше треба було кінчати з ним усякі справи. Я вас прохав прийти для однієї важної справи. Це буде останній трюк перед від'їздом нашим за кордон. Треба простежити за однією молодою особою. «Це й дід?» – запитав наївно Креве. Шановний доктор ще раз проковтнув слину. — Так, це Едіт Лейстон, — сказав він. Добре, що він викликав креве саме сьогодні. а Завтра той міг його зрадити Лейстонові. — Слухайте, ротмістре, — сказав доктор ніжно і узяв креве за гудзика на піджаку. — Я вважаю, що ніхто, крім вас... креве нахилив голову, перечуваючи добрий гонорар. Ніколи він ще не мав з доктором такої довгої розмови. В цей момент ріпсова рука, що тримала гудзика, вперлась ротмістру вівчерва. «Вибачте, я придушив вас», – увічливо сказав доктор, і що мав сили вдарив креве в горло. Ротмістр покотився на підлогу. Доктор сів йому верхом на груди і методично почав здавлювати дихальні проходи. За декілька хвилин він подивився на годинника, однявши одну руку. Ротміст уже не стрибав і не підплигував, мов жаба, а лежав тихесенько, мов слухняна дитина. «Досить», – поклав доктор і стер з обличчя під. Труп широко розставив ноги і підняв плечі. На всякий випадок шляхетний учений приклав вухо до грудей умерлого і почав прислухатись. Раптом він відчув, як спина взялася холодним потом. Десь глибоко в грудях ротмістра він почув пульсацію крови. Ріпс схопився на ноги. В цей момент щось із ляском ударило його ззаду по нозі. Ріпс стояв, мов скам'янілий, не сміючи озирнутись. Поволі, мов годинникову стрілку, повертав він своє обличчя до трупа. Одна рука розігнулася і лежала коло його ніг. Ріпс ще раз вислухав тіло. Не було ніякого сумніву. Ротмістр був ще живий. До роботи, сказав доктор і злякався звуку свого власного голосу. Він вийняв з чемодану якісь металеві частини і в декілька хвилин склав із них скриню у формі домовини. Частини він поскріплював швиріннями, потім він прикрутив до спідньої дошки порцелянові ізолятори. Потім він іще щось робив зі скринею. Із грудей ротмістра вирвалось легке зітхання. Доктор ухопив тіло і поклав його в скриню. Потім він закрив скриню, поставив реостат і включив електрику. Після цього він сів на стільця, методично набив люльку кенстеном і запалив. Минуло кілька хвилин. З замкненої скрині донісся глухий, придушений стінками стогін. Доктор Ріпс важко проковтнув слину. Ще за декілька хвилин він почув ступені в коридорі. Вони все наближались і наближались, фатально, мов годинникова стрілка. Ось вони вже за дві кімнаті до нього, одна, хтось спинився перед дверима. Ріпс забув і дихати. Бочися, що ротмістр застогнув скрині. Раптом черевики знов застукали коридором, і ступені почали віддалятись. Ріпс підвівся і пройшов з кімнатою. Через декілька хвилин після того, як Дюваль вийшов із кабінету, Дювер'єві пощастило звільнитись. Каліку встигли спіймати. Дюваль ще без сліду. «Хто ви такий?» Наскочив дюваріє на безногого. Два лакеї, підштовхуючи Каліку кулаками в шию, загнали його в кабінет маестра. «Я був в експедиції Вінсента Поля, а втратив ногу і ледве виратувався від носорогів. Дювар, що також був у тій експедиції, пообіцяв, що заплатить мені за скалічення». «Потрусити його!» – гукнув Дювар'є. «Ви не маєте права!» – забалькотів Каліка. «Я французький громадянин?» «Так, як і ви!» Один із лакеїв ударив французького громадянина кулаком у груди. Сам маестро підскочив ближче і садонув його по похворіно зі носком.